Book 2 63 63 Tarah al-as'ila Ithnan Fragen stellen Zwei Anna Andi Hiwaya ich habe ein hobby ich habe ein hobby anna tennis ich spiele tennis ich spiele tennis wo ist ein tennisplatz wo ist ein tennisplatz hast du ein hobby hast du ein hobby ich spiele fußball ich spiele fußball wo ist ein fußballplatz wo ist ein fußballplatz mein arm tut weh mein arm tut weh mein fuß und meine hand tun auch weh mein fuß und meine hand tun auch weh wo ist ein doktor wo ist ein doktor ich habe ein auto ich habe ein autoy motorcycle ich habe auch ein motorrad ich habe auch ein motorrad wo ist ein parkplatz wo ist ein parkplatz andy over ich habe einen pullover ich habe einen pullover an die eidern jabanon jeans ich habe auch eine jacke und eine jeans ich habe auch eine jacke und eine jeans wo ist eine waschmaschine wo ist die waschmaschine ich habe einen teller ich habe einen tellerka ich habe ein messer eine gabel und einen löffel ich habe ein messer eine gabel und einen löffel wo sind salz und pfeffer Wo sind Salz und Pfeffer?